А Тлеполем, син Геракла, Могутній, назріст величавий, З Родоса дев'ять привів кораблів Гордовитих Родосян. Родос вони населяли На три розділившись коліна, Лінд і Еліс і Камір, Що скель білиною сріблиться. Тож Тлеполем, списоборець славетний, Мав провід над ними, Силі Геракловій був він народжений від Астіохи, що із ефіри вивів її з надріки Селеента. в зевсових юних годованців місто дібравши багато, цей клеполем у тривкому Геракловім вирісші домі, сивого старця лікімнія вбив Ареєву парость, хоч той отцеві його доводився по матері дядьком. Вмить кораблі спорядивши і супутців зібравши чимало, морем він з рідного краю утік, уникаючи помсти, сили Геракла, що в інших зросла синах його і внуках. Лиха зазнавши багато, він врешті народос приїхав, там поселились вони трьома племенами і зазнали ласки від Зевса який над богами людьми владарює. Тож надзвичайним багатством їх щедро обсипав Кроніон. Вслід за Ніреєм із сіми пливло троє суден однаких, Вслід за Ніреєм сином Аглаї і державця Харопа, Вслід за Ніреєм, що серед Данаїв до трої прибулих найкрасивіший за всіх Попелідові був бездоганнім. Він слабосилий, проте і народу привів небагато. Тих же, що Нісір і Крапат, і Кас острівці населяли, Кос, Евріпілове місто і всі острови Каліднійські, тих за собою вели Фідіп і Антів полководці, двоє синів Фессала вождя, що був сином Геракла. Тридцять за ними рядами пливло кораблів крутобоких. Далі йшли ті, що вітчизною їх пеластічний був Аргос, ті, що Алопу і Алос, і ті, що Трехін населяли в тію і землю Елади, жінками прекрасними славну, їх імена мірмідоняне Еліни, і з ними Ахеї, їх. П'ятдесят кораблів за хілом прийшло прутконогим. Не про бурхливу про те вони вчас й війну помишляли, бо ж не було кому їхні до бою провадити лави. Між кораблів богосвітлий лежав Ахіл прутконогий, гнівом палаючи за брисеїду струнку й пишнокосу. Бранку, що вивів її по трудах бойових із Лернеса, Весь зруйнувавши Лернес і стіни розбивши Фіванські. Там же мінетай епістрофа він подолав, Списоборців, юних державця Евена синів, Селепа онуків. горі за нею лежав він та мав підвестись. Не забаром.